mtazamaji wa Asta TV. Karibu katika chaneli yetu ambapo tunakuletea historia mbalimbali. Mbali. Na leo nakuletea historia fupi ya uongozi nchini Tanzania. Yawezekana umekuwa ukisikia kuhusiana na rais nchini, lakini haukujua marais tuliokuwa nao walifanya nini na kupitia wapi hadi kuwa raisi Leo tujue kuhusiana na rais nchini. Tulipoanzia na wapi tunaelekea kwa wakati huu nao Nchi yenye maziwa makuu ya Tanzania imeanza rasmi mnamo wakati iliundwa nje muungano wa eneo kubwa zaidi la bara la Tanganyika na visiwa vya pwani vya zanzibari Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikuwa kiongozi mwanaharakati wa harakati kupinga ukoloni wa Tanzania na mwanasiasa ambapo alitawala Tanganyika kwa mara ya kwanza akiwa na wadfa wa waziri mkuu kuanzia mwaka 1961 hadi mwaka 1962 na kisha kama rais wa Tanganyika kutoka mwaka 1963 hadi mwaka 1964 na baadaye kuiongoza Tanzania kutoka mwaka 1964 hadi mwaka 1985 Historia ya Julius Nyerere Alikuwa kiongozi wa uhuru na baba wa taifa kwa Tanganyika alitawala nchi hiyo kwa miongo kadhaa wakati wa Bediamani Karume alitawala Zanzibari kama rais wake na makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kitaaluma inafahamika kuwa Julius Nyerere alikuwa ni mwalimu ambapo alisimama katika misingi yote ya kufundisha na kuelekeza jamii kupitia nyanja tofauti. Alipata elimu katika chuo kikuu cha Edinburgh mnamo mwaka 1952. Jo kikuu cha makerere na kutunukiwa tuzo ya amani ya Gadhi pamoja na tuzo ya Jawaharal nehul ya uelewa wa kimataifa. Alizaliwa Aprili 13, 1922 huko Butiama na alikufa Oktoba 14, tisa. London nchini Uingereza. Kijiti akakabidhiwa Al-Hassan Mwinyi ambaye alikuwa rais wa pili wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, almaarufu kama Mzee wa Ruksa hivyo ndivyo raia alivyoeamua kumuita kulingana na namna alivyokuwa kiongoza nchi wakati wa uongozi wake. Al-Hassan Mwinyi alikuwa rais wa pili wa Tanganyika mnamo mwaka 1985 hadi mwaka 1995 ambapo awali alikuwa waziri wa mambo ya ndani na makamu wa raisi Alikuwa pia mwenye kituwe cha matawala Chama cha Mapinduzi CCM kutoka mwaka 1990 hadi mwaka 1996 waruksa alipata taaluma ya ualimu na akafundisha katika chuo cha ualimu Unguja hadi kutuuliwa kuwa katibu wizara ya elimu zanzibari pia alisoma chuo kikuu cha Afrika Mashariki mnamo mwaka 2013 enzi za Mwinyi sera ya ujamaa zilianza kugeuzwa badala yake sera za soko huria zilianzishwa masharti ya kuingiza bidhaa kutoka nchi za nje zilipunguzwa na wazishwaji wa biashara binafsi ulihamasishwa Benjamin William Mkapa alikuwa mwanasiasa wa Tanzania ambaye aliwahi kuwa rais wa wa Tanzania. Alikuwa ofisini kwa muongo mmoja kutoka mwaka 1995 hadi mwaka 2005. Mkapa alizaliwa kijiji cha Lupaso Masasi mnamo Novemba 12, 1938, alihitimu kutoka chuo kikuu cha Makerere nchini Uganda mnamo mwaka 1962 na shahada ya sanaa kwa Kiingereza. Hakwishia hapo, alipambana zaidi na kuendelea kusoma katika chuo kikuu cha Columbia mnamo mwaka uliofuata na akapata degree ya uzamili katika masuala ya kimataifa. Pia alikuwa mkuu wa misheni ya Tanzania kwenda Canada mnamo mwaka 1982 na kwa Marekani mnamo mwaka 1983 hadi mwaka 1984. Alikuwa waziri wa mambo ya nje kutoka mwaka saba hadi mwaka 1980. Na tena kutoka mwaka 1984 hadi mwaka 1990. Alichaguliwa kama rais kutokana na kampeni maarufu ya kupambana na ufisadi na kuungwaji mkono mkubwa wa rais wa zamani Julius Nyerele, jitihada zake na kuunda baraza la wazi liloitwa tume ya raisi ya rushwa na kuongezeka kwa taasisi za kuzuia rushwa. Jakaya Mrisho Kikwete bila shaka haya hapa ndio alikuja nayo. Alifanikiwa kuhitimu chuo kikuu cha Dar es Salaam mnamo mwaka Alikuwa na degree ya uchumi wa kilimo. Pharmacy kwa sera ya R mpya, nguvu mpya na kasi ajabu. Itokana na kuwa rais kijana hasa baada nchi kuongozwa na watu wazima na watu wakampokea kwa matumaini makubwa hasusan vijana ikiwa awamu yake ya kwanza. Amezaliwa Oktoba 7, tisa na hamsini. Na alikuwa rais wa nne wa Tanzania kutoka mwaka 2005 hadi mwaka 2015. Kabla ya kuchaguliwa kwake kuwa raisi. alikuwa waziri wa mambo ya nje kutoka mwaka 1995 hadi mwaka 2005. John Pombe Joseph Magufuli alikuwa ni rais wa tano wa Tanzania kutoka mwaka 2015 hadi mwaka elfu mbili na ishirinina moja aliwahi kuwa waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano namo mwaka wa elfu mbili hadi mbili na, na mwaka kumi hadi 2015 na, na alikuwa mwenyekiti wa maendeleo kusini mwa Afrika na Jumuiya na mnamo mwaka 2019 hadi mwaka 2020. Rais Magufuli alisimamia sera ya hapa kazi tu akiwataka wa Tanzania kupambana na kufanya kazi kwa juhudi ili kuleta maendeleo katika taifa. Bali na hayo magufuli aliweza kutengeneza miradi mbalimbali mbali. ikiwemo kufufua viwanda, kujenga barabara, kununua ndege pamoja na kutatua changamoto za wananchi. Baada ya kifo chake, kijiti kikahamia kwa makamu wake wa raisi Samia Suluhu Hasan Mama Samia Suluhu Hassani ni rais wa sita wa Tanzania, rais wa kwanza mwanamke nchini. Toka 19 Mach 2021 baada ya kifo cha hayati Dr. Joni Pombe Magufuli, mzaliwa wa Zanzibari. Suluhu alidumu kama mbunge wa Jimbo la Makunduchi na mwaka 2010 hadi 2015. Na alikuwa waziri wa nchi katika ofisi ya makamu wa rais wa maswala ya muungano na mwaka 2010 hadi mwaka 2015. Mwaka 2014 alichaguliwa kama makamu mwenyekiti wa bunge maalum la katiba na mwaka 2015 akawa makamu wa rais wa Tanzania suluhu na Magufuli walichaguliwa tena kwa muhula wa pili mnamo mwaka 2020 ambapo walifanya kazi kwa muda mfupi na kuapishwa kuwa rais wa sita wa Tanzania baada ya kifo cha rais Magufuli akiwa madarakani Waswahili wanasema kila nabii na zama zake Tumeona nyakati mbalimbali mbali za viongozi na misingi waliosimamia katika taifa. Sio rahisi kuwa rais wa nchi, ila tunaimani imani kazi kubwa aliyoifanya Dr. John Pomema magufuli itaendelezwa kisawasawa na rais Samia Suluhu Hasani Kila laheri mama Samia Suluhu Hassan katika utendaji wako. Na hii ni Esta TV iliyokuletea historia fupi ya uongozi nchini Tanzania. Nimesimulia kwako na mimi be mm -hmm.